Найбільше для мого прозріння зробили Леонід Первомайський і Андрій Сахаров То були люди університети І на мою долю випало щастя Складати екзамен у цих університетах Дипломом був судовий вирок Донецького обласного суду Та ось я нарешті підходжу до тієї події Яка ділить моє життя навпіл До смерті Сталіна Раніше мені здавалося, що навпіл Ділила його війна Але смерть Сталіна стала такою подією, Яка відтіснила це ділення Замінила його собою Почувши про смерть вождя Я, не задумуючись, побіг на вокзал Поїзди на Москву Люди брали штурмом Про квитки ніхто і не згадував Опинившись у Москві Я перш за все розшукав Марка Максимова Він після одруження з Зоєю Крахмальниковою Тривалий час не мав власного помешкання жив у знайомих або наймав де кімнатку. Цього разу вони мешкали в нарисовця Костянтина Буковського, батька відомого дисидента, який був тоді ще підлітком. Сім'я Буковських кудись виїхала, а в квартиру впустили бездомних Максимових. Звідси ми й почали свій похід до будинку Спілок, де стояла труна з тілом Сталіна. Між іншим, картину, яку згодом намалює Сергій Орлов, «Люди стоять у притул одне до одного, не маючи змоги рухатись», я побачив на московських вулицях одразу ж після смерті Сталіна. Сніг падав і не долітав до землі, він лишався на плечах людей. Я привіз із Києва дві нарукавні пов'язки, призначені для української делегації. Разом із письменницькими квитками вони дозволяли доволі легко долати застави. Людські моря хлюпалися по вулицях і площах, але порядок був залізний, як і все, що походило від Сталіна. Отож, побачивши траурні пов'язки на рукавах, та перевіривши письменницькі квитки, варта на заставах виструнчувалась і пропускала нас безперешкодно. Так ми прийшли до готелю «Москва». Максимов знав номер, у якому мешкав Расул Гамзатов, і ми вельми неввічливо стягнули його з постелі. Расул довго чохмарив волохатого живота, що нависав над трусами, не тямлячи, чого ми від нього хочемо. Мабуть, доволі пізно закінчив він минулої ночі підносити келиха за вбокій душі геніального вождя. Залишивши Расула в номері, йому ще потрібна була година, щоб оговтатися, ми спустилися вниз і влилися в потік, що пропливав через будинок з пілок. П'ять разів я бачив Сталіна на мавзолеї, беручи участь у кінних парадах. Але там він був сіренькою цяткою, а тут лежав так близько, що ми виразно бачили кожну віспинку на його обличчі. Та найбільше враження справляли руки, особливо кулаки. Руки Сталіна лежали не так, як заведено в християн, тобто були не схрещені на грудях, а витягнуті вздовж тіла І мабуть саме тому здавалися надміру великими Бо цімто цій зовні непоказній людині, куди меншій, аніж ми її уявляли, хтось припасував чужі велетенські кулаки В цьому була якась своєрідна символіка Тоді ми її витлумачували як символ трудової могутності, а пізніше як символ диктаторського гніту коли ми проходили повз сторону Сталіна, в почесній варті побачили українських письменників – Платона Воронька і Натана Рибака. Повернувшись додому, Марк напівіронічно, напівсерйозно сказав «Це я винен, що тебе не вписали до почесної варти». «Ти? Чому ти?» «Бо ти злигався з космополітом. Хіба забув?» Вести цю розмову далі не хотілося. Ми взяли господарську сумку і пішли на базар». І зараз бачу обличчя російської селянки. Добре, виснажене і мудре. Накладаючи нам картоплю з кошика, вона сказала, «Може, Сталін і справді був геніальною людиною, але ж він був дуже й дуже жорстокий. Ніколи не забуду цих слів, сказаних у народному вируванні, сказаних відважно й правдиво. Ми з Максимовим, звичайно, не погодилися з нею, але ті слова змусили нас думати». Я потім не раз протягом багатьох років повертався думкою до цих слів. Неквапливо, але надійно робили вони свою справу. Всі ми відчували – вмерла одна епоха, має народитися друга. Та нам іще важко було розібратися і в тому, що вмерло, і в тому, що мало народитися. Марк Максимов так часто переїздив із однієї найманої квартири до іншої, що я вже не пригадую, коли саме він мешкав на Красній Пресні. До нас завітала Ліна Костенко, яка вчилася в Літературному інституті імені Горького. Не дивно, що вона шукала знайомства серед московських поетів. Ліна писала тоді російською мовою. Вона й цього разу читала саме російські вірші.